Nerea eta jokzenari gara, hitza sodoko eskolako irakasleak gara eta hementxe gaude gauzatxo batzuk egiten. Animo, itsa ondo, gauzatxo eta hementxe nola esatenote ote du honek,